Və biz artıq yəni firqələr döyüşündə e, keçən dərslərdən e, artıq yəni xəvarizlərdən, saldır və sonradan gəlmiş yəni, şairlərdən, qəssilərdən başladıq və onlar haqqında isə onlar haqqında deməli biz danışdıq. Yəni onların zihhur etmələri, onların e, mərhələləri onların sonra 205 islahat hərəkətləri və keçən dərsdə bir yəni danışdıq ki, ümumiyyətlə ən birinci çıxan şiəli, yəni tərəfdarlığın Əlinin tərəfdarlığı bu ümumiyyətlə çox gözəl bir xüsiyyət idi. Çünki onlar artıq yəni müəviyyə ilə arasında olan demək, yəni Sıffin döyüşündəki narazılıqlarda artıq düzdür, sahabelərdən İbn Abbasın sahiblər Əlinin tərəfində olsalar da, çünki elə Əli Sünnə ittihadı odur ki, o müharibədə, o döyüşdə həqiqətən də Əli haqlıdır, çünki Əli xəlifə idi və Muavi siyams, kitab olmalı idi. Tab olmalı Allah ondan da dedi ki, yəni əhrinin tərəfdarları meydana gəldi, çünki şişiyə sözü, yəni lüğəti mənasında, yəni ümumiyyətlə ərəb sözü və mənası tərəfdar deməkdir və dedi ki, Quran-ı Kərimdə də ümumiyyətlə şişiyə sözləri bir neçə mənada gəlir, tərəfdar mənasında, firqə mənasında, qov mənasında bildən ibarə mənada gəlir və həmçinin dedi ki, yəni ilk əvvəl çıxan şişiyəli, yəni gözəl bir xal olsa da, gözəl bir hal olsa da, amma dedi ki, sonradan səh, nəticədə isə nəticədə onlar açıq siyasi bir e, cariyan siyasi bir necə e, siyasi bir cəryan aldı və bu da vaadər elədi, yəni bu firqətçilik vaadər elədi ki, İslamda, yəni İslamı yaymaq istəyənlər, nəf eləmək istəyənlər e, ondan sonra başqa-başqa fixti başqa olan insanlar bu axından bu firqəyə boşaldılar və nəkilə, edir, nəkilə onlar çox batil bir əqidəyə malik oldu Və sonra biz qalmış onların deməli adları da ən yəni, dördüncü təşkildə qalmışdır. O da adlar bölməsi idi. Və ki ümumiyyətlə e, şiələrin dinisi adları var. Yəni, ən birinci onlar şiəllər üçün şiəllər onların e, ən bilici adlarıdır və bu adlardan o, yəni cilgə meydana gəldi. Evet. Və ikinci adlarının da biri onların rafizlərdir ki, bu rafizə adların onlara deyilməsi alimə fəhsiz bir cür alimədir. ki, onlar bu rafizə adına görə ki, onlar haqqdan iz döndərdilər və bəzlədir ki, bunlar rafizə adına görə ki, onlar sahəblədən iz döndərdilər və bəzlədir ki, bunlar rafizə adına görə onlar ona görə onlar Zeyd ibn Hüseyin ibn Ali ibn Hüseyin ibn Ali minədilər onunla döndür. Çünki o Hüseyin nəvələrindən ildəyiz deyil və o da onun hansısa dövüşə gedəndə muaviyyə qarşı dövüşlərin birində daha doğrusu yedilə qarşı yəni dövüşlərin birində çünki o yəni Amavi daha doğrusu nə yedilə nəyə də muaviyyə yəni dövüşlə umumiyyətlə Amavi xəlifələrinə Amavi xəlifələrinə qarşı çıxıb yəni o dövüşlərində Amavilərə qarşı dövüşlərin birində yəni, onun ətrasında olan yəni şiyələr deyək, onlar ondan soruşanda, yəni, Əvbəkindən ə, Ömər haqqında soruşanda və bu dedik ki, yəni, Zeyd dedi ki, mənim ə, ə, atam, yəni, o babam, yəni, Əli, babası sayıdır. Dedi ki, o atam onlardan sonradır. Və bu vaxtda onlar, yəni, şəkək odur ki, onlar, yəni, xalifi raşinlər barəsində çox vaatıb bir əqr edilər və onlar da, dedilər ki, Zeyd ibn Hüseyin də onlara o zaman, Zeyd onların bu rəddini inkar elədi, onların bu rəyini inkar elədi və sonra onlar onun yüzü döndərdilər və onun ayrılanlar və Zeyd onları qayıtdı ki, rafat tümuni, yəni məni rəfs eləni, rədd elədiniz. Abaqan da onların haqqıda, bundan da sonra onların yəni, rafizatları meydana çıxdıq. Yəni, onların aqlamanı bir rafıcı vəzirdir və ki, onların da verilmək səhəbləri və sonra da ə, onların adlarından bir də zeydilər. Zeydilər də ki, bu həmən bu Zeyd ibn Hüseyin ibn Əli ilə bağlı olandır ki, yəni, ümumiyyətlə bu rafıcı və ya da şişəb onların ümumiyyətlə yəni, çoxdur və onların da ə, haqqı ən yaxın olan da zeydi ilgəsidir ki, hansı ki, onlar bu gündə, yəni Yəməndə, yəni, o şişəh yəni, tərqədində olan zeydilər bu gündə mövcuddurlar. Ancaq onların firgələrinə gəldiydə isə işte, onlar hansı firgələrdir, hansı qismə bölünürlər, ümumiyyətlə Şəhristani kimi alimlər, o, yəni, Elmin Elvan Nihəl, yəni kitabın müəllizi və başqa Bağdat kimi alimlər, onlar qeyd edirlər ki, bəzlədi ki, yəni ümumiyyətlə Şəhərlər əsas üç firgəyə, bəzlədi əsas dört firgəyə bölünürlər, qalan firgələşmədir, onların ə, qollarıdır əsas onların 3-4 filiqələri var. Yəni bu onlar elədir, çünki onlar ümumiyyətlə o qolları ilə bir yerdə onların hesablasan onların filiqələri, yəni 70-ə yaxın filiqələri meydan açır. Çünki yəni acizə baxsaq görsək, məsəl üçün e zeydilər, eee, 12 məmmədə tutsay, bu məmmələyə tutsay, musayri ilə druzlar, ondan sonra zeydilə rahatlıqlar və bu cür bu cür xırdallarla götürsən, görürsən ki, həqiqətən də onların firqələri yəni 70-ə yaxın çatır və onlar aşağı düşüb üç söz firqədəcə, yəni cəmləşiblər. Və onların, yəni bu firqələrin şəklə öyrənməsində isə yəni ümmətlə, ümmətlə ən böyük firqələr, e, ən böyük firqələr firqələndən biri isə onların səbəiyyə firqələridir. Yəni, səbəiyyə əslində Abdullah ibn Səbaya nüsvət olmuş firqədir ki, düzdür. Bunu rafizlərin, şişələrin keçmiş halbəri qurduq, şübət edirlər ki, bizim bir əslimiz Abdullah ibn Səbadandır. Yəni, əslində bu ehtiqatın, əqqənin qoyması Abdullah ibn Səbadandır. Anca müasir rafizə alimlərin isə onlar ümumiyyətlə Abdullah ibn Səbani ilə ilə ilə ilə ilə ilə Bəzi rivatələyə getirdilə ki, o, İraqın yaxınında, Heyraq şəhərində doğulmuşdur yani, və bəzi deyir ki, bu, Yemenin sənəyə şəhərində doğulmuşdur, bu da racibdir. Güney odur ki, e, Abdullah ibn-i Sabah, Yəmən yəhudilərindən idi və o da, demək ki, İslamı onun quğudu vardır, nifakı vardır və baxımdan da o, demək ki, Osman... E Rəziyallahu anhu baxsan, təadəsi bəzi vaxtlarda gəlir ki, o Ömər ibn Xattabın rəziyallahu anhu vaxtında İslamə gəlmiş, amma yəni, nifaq nə üçün İslamə gəldi? Amma çəkilirdi ki, Ömərin vaxtında İslamə gəlsəydi, o yəni qolğanı qəbul edilməz. Çünki Ömər rəziyallahu Osman kimi, Əli kimi deyildi. Ömər rəziyallahu anhu qəti idi. Və dərhal o cür adamlar, Və baxın, onun əsas ə, əsas fitnə töhrəmələri Onun əsas fitnət öyrəməli başlayır Osman Radyalanı vaxtına. Çünki Osman Radyalanı öz keçmiş qardaşlarına nisbətən, yəni Avubəkər və Ömərə nisbətən çox mülayib bir insan idi. Həmçə onun xəlifəri olduğu vaxtda onun yaşı yəni 90-dan yüxarəyəndə, yani, o vəfat edəyəndə, dünyasını dəyişəyəndə Osman Radyalanı 95 yaşı var idi. Və onun da, yəni, Abla bin Sabanın da yəni, bu cür nulayim, həyalı, necədə yəni aqsaqqal insanın vaxtında özünün batil əqdesini cəyrən eləməsi, yayması çox gözəl bir an idi. Və baxımdan da o, yəni küfə kimi, basıqa kimi, ondan sonra Şam, İraq, Misir kimi yerlərdə demək olar ki, e, özünün əhli beytə məhəbbətini iddia edir, o cür iddia qaldırır və özünün batıl əqliləri, yəni yahudilikdən olan etiqatlarını, yəni islama gətirir və o da öz əhli beytə özünün məhəbbətini iddia edir onun düzü bəzi batıl ehtiqatları var ki onlardan biri de o idi ki əmrinci o, o ehtiqadı yaydı ki yəni, hər bir peyğəmbərin özündən sonra vəsiyyəti var və Məhəmməd peyğəmbər əsasının vəsiyyəti kimdir əli radiyalanır ki çünki o, yəni bu ehtiqat da yaxudluyun idi ki çünki isə, çünki ə, ümumiyyətlə Harunun Usan'ın növbəyi, yəni Musa gedəndə Harun özünü sorabəskət eləmişdi. Həmçində buna da uyğun hədis də var ki, Peyğəmbər buyurur ki, o zaman ki döyüşə gedəndə və əlini mədənə, ağa qoyanda, göyə qoyanda, əmir qoyanda qadınların, ə, uşaqların üzərinə və Ali (r.a) rəsulullah sən məni qadınların, uşaqların içində mi qoy gedirsən? Çünki əlür e, qol gücüylə, yəni şücaətliyiylə, qəhrəmanlığın igidliyiylə yəni, Onun gücü misli yox idi və onda Peyğəmbəm əli, sən istəmiyirsən mi səndə e, Harun və Musa mövqiyəmdə olasan? Yəni ki, yani ki e, Harun və Musa mövqiyə o idi ki, yani Harun və düzdür Peyğəmbəm əli və əli, Musa olmayanda, Harun və Musa dən sonra Harun onun yerində oldu. Və ancaq hansımdır şey, sən də mənim növbeyim, Harun Rüşdə kimidi, ancaq ki məndən sonra peyğəmbər gəlsən. Yəni, bu həbsin həccidir, təqdin olan həccidir ki, və bununla razılar budur istifadə ilə və deyirlər ki, e, həqiqətən də, yəni Ali peyğəmbər ilə ciddi vəhsiyyət. Çünki bu həbsin e, baş verimi, ən qələtin gətirilmir hansı səbəbdən də insan bunu deyib, ancaq bunu bu düzür şeylə şey, bəli, peyğəmbərə məliyə bu düzür sözü Əslində isə bunun deyilmək yeri də bu idi ki dövüşlərin bilində əlini qoymuşdu qadınlar üzərində. Və deməli, Adlı bin Sabahın ehtiqatlanan biri bu idi. Sonra əhl onun Beytə Əhl-i ondan sonra şişirmək, onu olan məhvədi şişirmək və bu cür ehtiqatlar Adlı bin Sabahın törətdiyi ehtiqatlar idi. Həmsinə onun biri o idi ki o, demək olar ki Əli-i Radyamla yəni Bir müddətdən sonra, biz keçən dərsə danışan, dedik ki, ümumiyyətən, Abla İbn Şabanın dəvətinin mərhələləri var idi. Yəni, ilk mərhələdə o, vaxtın etiqatıda yürütmürdük əo yəni, ilk e, ilk baxımdan, yəni gözəl şeylər meydana çıxardı ki, Əhlibeytdə sevgi, Əhlibeytdə mərcəyində belə olmalı idi. Çünki biz görürük ki, yəni Əməvilərin, yəni Əməvi xəlifəliklərinin dövründə həqiqətən də e, necədir Əhlibeytdə yəni mövqe yaxşı idi. Çünki o zaman ki Qadirqumda e, Karbolada, Karbolada, yəni Hüseynin ölmə, ölməsi və onun 72, yəni qohumun ölməsi, uşaqların, onun qardaşım Salmunun ölməsi ilə sonda artı demək olar ki, insanlar, yəni əməvlərə çox eyni bir, yəni rəftar göstərilir. Çünki o həqiqətən də, yəni Əhləbeytin qırğına səbəb olmuşlar. O da Yezi din xəlifəliyi dövründə idi. Yezi də Muaviyənin oğlu idi. Hə, baxman, insanlar onlara çox nifrət edir. Həmin də əməvlərin xəlifələrinə də mənfi O da ki, onlar namazları bilər vaxtında qılmaq gedişdirirlər və baxımdan da Abla bin Sabanın yəni, dəvəti vaxtı və yəni, o əhlibiyyətə neynədir? Məhəbətdir o verdi. və baxımdan da çox insanlar kupada, basada və gördük bunlara neynədirlər, bunlara yəni, yaxşı meyil, bu tərəfə yaxşı meyil göstərilər və az müddətdə isə əhlibiyyət əhl dəvəti yəni vaxtı bir-o və sonra isə Abdullah bir sabah yəni özün havadayılanın özün əssabələrin əhsallarının olduğunu görüb özün axısını Olduğunu görəndən sonra isə o artıq başladı, yəni artıq, yəni vaxtil bir əqidələr yəni meydana çatmağa onlarınla biri, yəni Əliyə ilahlıq iddia eləmək, hansı ki, Əli radiyallahu, yəni özünə ilah deyənləri artıq yandırmışdır. Çünki ümumiyyətlə, e, alimlər iqtidat eləmişdilər ki, Allah bin Səbanı Əli yandırmışdır, yoxsa ki, ne iləmişdir Düzü bəzi rivatədə gəlib ki, Əli radiyelahu ilah deməyi, bu, Abla bin Saban Əli ilah deməyi Əlin ölümünə soruq. Ona düzü ilə yoldur ki, ümumiyyətlə Əlinin xəlifəliyi vaxtında da ə e, ablə sabah o idyanı yuritmişdir. Sadəcə onu 50 e, radelan onu tutub saxlamışdır. Ondan bir sülh tövbələtdirmişdir. E, Tövbəni qəbul elətdirmişdir ondan və sonra heç onu öldürmədi. Onu bıraktı. Yəni məzə şəhərlərdən qoğuladı. Şəhərlərdən qoğuladı və ablə bi sabah demə ola e, başqa qıraqlara Qaçandan sonra artıq bu əlinin uluhiyyət isfətini yəni iddia elədi, hansı ki, yəni əli 70 nəfərə yaxını yəni bu şəyə görə artıq odda yandırmış, hansı ki, ona ilah dil, ona Allah dedilər, yəni, İbn Abbas da gəli, belə dedik ya əli, sən nə haq yəni onları yandırırsan, çünki Peyğəmmət xalınlar, eşmizlərə sən buyurub ki, yəni həqiqən oddan yalnız Allah elə verir. Və Ali isə, yəni, rivatidə gəlib getmişi yaxını, yəni, bu işəyə görə artıq odda yandırmışdır. Ancaq, Abdullah bin Səbani isə Ali artıq yəni, tuta bilməmiş, çünki artıq, yəni, Ali onu qorlayandan sonra o başqa qıraq yerlərə gizbaxtı qoyuz, batı ilə gizləyən batı, yəni, niyyətlərini, eytiqatlarını yarmaya başlamışdır. Sonra isə ə, onun batıl etiqadından biri də, yəni qaydış mənası idi ki, çünki Əlini öl əlinin ölümündən sonra, yəni, o elə bir etiqad yaydı ki, əli ölmüyüb, çünki əli iladdır, sadəcə əli isə səmaya çəkilib, ne ki, İsa aleyhissalam qalxan kimi və deyir ki, o deyir, sonra isə nazir olacaq, əli sonra nazir olacaq, bu da əlin haqqında yəni, batıl, yəni əqdələri idi. Və Əlinin də onun haqqında mövqeyi barəsində isə ümmetlə, yəni biz dedik ki, Əli bəzi rivayətlərdə gəlib ki, Əli onu, yəni tuta bilmirdi, əlinə keçirə bilmirdi. Bəzi rivayətlərdə gəlib ki, Əli onu, yəni tövbə elədir və şəhərlərdən, insanlardan uzaq yerə qovladı və bəzən də gəlib ki, an Əli onun haqqında deyilənləri onu qoğlayandan sonra onun haqqında o şeyləri eşilmiş. Yəni, Əliyə ilah dünməsi, həyatı başqa sifətləri deməsi yəni, Abla bin Sabanı Əli qoğlayandan sonra o cür şeyləri Əli eşilmiş. Buna göre də Əli artıq onu yəni, Əliə keçirə bilməri ki onu yəni, canlı alsın, yəni, onu öldürsün. Çünki əlinin onu ələ keçirməməsindən əsas səhvələrindən biri o ki, əli o sözləri ondan birbaşa işitə bilmirdi. Nə barədə? Yəni, Abdlə ibn Səbah, yəni birbaşa insanlar, o, yəni, Sabah, bugünkü, yəni, insanların üçün o batılı əhidələri yaya bilmirdi. Yəni, Abdlə ibn Səbah bugünkü 200-lü insanların elədikləri kimi öz döhtanlarının e, şərlərini minvara sitə, yəni, perdenin arkasından bu böhtanları atırlar. Yani perdenin arkasından o demeyi diyor ki özgün kalınca perdisi. Yani ki yüzde hisse danışma Allah. Yani o tür insanlar, fitneker insanlar bugün de görür ki gelip seninle salamlaşır, ne var ne yok. Yani ele izhar eyle ki güye seninle bir əqdədə, bir mənhəzdədir, ancaq siz əslində isə görəcək yox, bu tamamilə sənə əyazının altını qazandı. Həmçində bu da, yəni Abləbin Sabah kimi münafiqlərin zındıqların sifətində indir. Və əsas səhvələnən bir o idi ki, yəni, əli ondan o sözləri birbaşa eşlə bilmir. Ancaq onun isə vücudda olması, onun olub-olulmasını isə, ümumiyyətlə, necə deyərlə, bəzi müstəşiklər, yani, şəksinəslər, yani onu iddiəliyilə ki, ümid-i bir ibn-i Sabah bir insan olmaq bu uydurmadır. Həmsə bunu bəzi e, rafizə alevlerindən dəlir. Onun iddiəliyilə ki, bu şey olmayıq, çünki onlar onu e, Adla ibn-i Vahb Ər-Rasibi yani muhakkime havariclərindən olduğun sələki güya Adla ibn-i Sabah elə hemen Adla ibn-i Vahb Adla ibn-i Vahb da bu da Er-Ras yəni böyüləri idi. Əslində isə yəni Abla ibn Səba ayrı şəxsi və Abla ibn Vahvə Rasib isə yəni ayrı şəxsi. Sonra onların e, yəni birinci silgələri Səbə ilə eləyəcədə Abla ibn Səbəyə nisbət edildi və ikinci onların silgələri isə Məl Keyşəniyələri. Keyşəniyələrdir ki o da artıq e, əli radiyalarının vaxtında meydana gəlmiş bir e, yəni Əlinin ölümündən sonra meydana çıxmış bir necə deyirlər Bu da esas Muhammed ibn Əbu Talib, bin Ali ibn Əbu Talib, e, adı onun Muhammed idi və Əlinin Ona görə ona, Muhammed ibn Əbu Talib dedilər. Həmişə Muhammed Əl-Hənəfiyə deyirlər şey, çünki onun anası bəzi bir Hənəfiyələrdən idi. Yəni o da e, Muhammad al-Khalaid, Hanasida, yəni Əlinin oğlu idi. Biz Hasan Hüseynlə doğma qardaş idi. Ata bir ana, ana ayrı idi bu da əsas Hasan e, Hüseynin etmə müvaqilən e, görüşündən sonra onların, yəni cəm olduğundan sonra, cəm olduğundan sonra, yəni bu firqə meydanə gəlir. Bunlar da esas, ona görə ki, yəni e, Əbu Muaviə qarşısında narazılıqlarını, yəni bildiridilər. Bu da həmçində, yəni Əhləbeytə, yəni dəəbət dəəbət edənlərin, yəni böyüklərindən, yani, Muhammed Muhamməd ibn Hənəfiyə də yani, o dəəbət edənlərdən idi. Ama o keysen hakkında ise, yani onu fikirleşen de ki, o insan kimdir? Onu dediler ki, o elinin, bazen de ki o elinin yani kullarındandı, elinin kullarından biridir. Ve bazen dediler ki, o yani Muhammed ibn Hennetiyeni, yani, yani e, tələbəsidir. Ve bazen dediler ki, o e, muhtar et-təqafdir. Yani o da ki, yani özünü... E, di digərlər Fətil etiqadla bir firiqə yarma yaradıq. O da yəni Əhləbeyt ittihasına idilər. O da düzü bəzi döyüşlər eləmişlər. Hətta onlar e, demək olar ki, yəni Hüseynin qatillərini də yəni, belə öldürmüşlər. Çünki sonraki bu keyşəniyyə, yəni taifası, yəni firqəsi tədricən muxtariyyələrə keçir. Yəni, onlar yəni, əvvəz eytiqatları ilə keyşəniyyələr olsalar da tədricən onlar muxtariyyələrə çöndürlər ki, o muxtariyyədə El-Muxtariyyənin Əbu Uğbet Əstəqafı yalancı muxtarın yəni, adı ilə bağlı idi ki, o tədricən o keyşəniyyələrdə yəni, onların, yəni muxtariyyələrin, yəni firqələrinin yəni, firqələrin, keçirilər yəni, ki, onlar gələ bilir, yəni firqə oldular. Ancaq Muhammed ibn Hənifiyyə isə o, yəni 16-cı, Hicrətin 16-cı ilində Məl-Ömək Radiyalanu vaxtında e, doğulmuşdu və atası ona cəməl döyüşündə, yəni 21 yaşında Əli Radiyalanu ona cəməl döyüşü vaxtı, ona bayrağı vermişdi, yəni bayrağı o qaldırırdı və onun da vəfat eləməsi, e, demək olar ki, Hicrətin 61-ci ilində Şam yaxınlığında e, vəfat eləmişdi. Yəni, çünki onun ümumiyyətlə e, tarixində yani göstərilir ki, o İ Abbasların dövründə Muhammed Əl-Hənəfi, İbn Hənəfiyyə, Muhammed İbn Hənəfiyyə, yəni əhl-i beytə sevgiyi dəvətini başlamışdı. Düzü çox və nəticədə o artıq, e, demək olar ki, mədini tərəfdən çıxarılandan sonra, çünki onun ümumiyyətli atası öləndən sonra o dil məddədən, çıxdı Məkkəyə, getdi Məkkədən, mislidən, mislidən, şama belə çox yerə gəlmişdi. A bu müddəddə bu əsas, yəni o əhl-i beytə Və ancaq isə o məl, ölümünə yaxın hissələdi, artıq nə ola ki, indi ki azan yaxınlığında vəfat elədi. Və o da artıq sonsuz idi və ölümünə yaxın isə artıq, çünki əhlübiyyətə dəvət başlanmışdı. O məzbur oldu, əhlübiyyətə dəvəti keçirdilər. Ablə ibn Abbasın nəsini? Abbasın bizim ki, e, Abbas bizimdir, deyir ki, feyansan əmsi vayədə Abbas, onun da oğlu ibn Abbas. O, öz dəvətini keçirdi, Ablə ibn Abbasın oğul nəvələrindən birinə çünki əhli o da onlar da əhli beytdən idi və əhli beytdə də başlamış yamsı qalmalı idi. Buna görə də onlar nə etdilər? O dəvət əhli beytdə dəvət Məhəmməd ibn Hərefin ölümü ilə keçdi Hara Abbasilərə. Yəni e, onların e, Saffah adında bir e, üç sənə oğlu var, onlardan birin adı Saffah idi, hansı ki o dəvət o Saffahə keçdi və sonra da amovləri çevriləndən sonra, yəni çevriləndən sonra ondan yenə kimlər gəldi, yəni Abbaslaya gəldi, Abbaslaya də həmən Abbaslaya idi hansı ki o Saffah özü də yəni, xarifə olmuşdur. Çünki dəvət, Əhlübeydə dəvət Muhammed ibn Hənəfi ölümündən sonra, yəni Abbaslaya, Abbaslaya keçmişdir. Yəni, bu müddətdə də, bu müddətdə də onlar, yəni, heç bir, yəni, batir, yəni, ehtiqat qaşımıza, batir elə taşımızla. Onlar sadəcə onların məhəbbəti, yəni, e, onların şişəliyi oydu ki, onlar əhl-i qeytin sevgi, əliyə məhəbbət və onların ən e, azanların üstünlüyü oydu ki, oydu ki, onlar, yəni, əlinin şişəliyi, Bəkirin, Ömərdən Qabaq sayıdır. Yani bunların ən şirəsli şiəliyi isə buydu. Yəni, onların tilgələrin üçüncüsə Zeydiyələrdir. Ziydiyəl. Zeydiyələrdə, Məni, e, Muhammed ibn Ali bin Hüseyin e, künəsi də Abu Cəhər idi. Yani onunla bağlıdır ki, bu da ümumiyyətlə, bu da ümumiyyətlə, yəni e Zeydi firqəsi ilə bağlıdır ki, bu da düzdür, özü də yəni amavlilərə qarşı döyüşənlərdən idi və bu Zeydi firqəsi də bugün gün də mövcud olan firqələrdəndir. Hansı ki, onların daşdığı etiqad, yəni başqa ratizi və ya təşiyə necə firqələrin etiqadlarından çox-çox fərqlənir. Yəni onlar səhabə haqqında, Quran haqqında mövqeləri ən olan olanı ilə onların şialisi isə, yəni onlarda olan şialisi əlini, yəni üstün sayır. له اني كل <سؤال> شي الله <سؤال> يرضى Ancaq onların bizə deyirlər, eee, başqa-başqa faqir etika olması ki, o 12 məmmələsinin məxsumluğu vətənəsə bu cür etikaatlardan isə, yəni Zeydilər uzaqdır. Ancaq belə bir sual meydana çıxır ki, ə, o dövrdə olan Zeydilər, bu gün də hələ Zeydilər yoxsa yox, şəxs odur ki, yəni, o vaxtki Zeydilər bu günkü Zeydilərdən fərqlənir, çünki bu gün də o bəzi Zeydilər də yəni, rahatıq bəzi batıl əqidlər də, yəni meydana, yəni İslamın əsaslarına usulların əziz olan etiqadlar, bu gün də bəziləri, bu gün o Zeydi cilgələrində mənim özüm. Yox, Cəfərlər özlərinin əsas İran özəni Cəfərlər hesab edir. Bunlar da ümumiyyətlə 12 imamlar da sadəcə özünü Cəfəri elan edir. Çünki Xomeynova kimi dövlət quranda, yəni dövlət səviyyəsində dövlətin Cəfəri məfsəbinin olduğunu yəni iddia eləmir. Əslində isə bunlar deyə 12 məmmə. Yəni o da Zeyd ibn Ali də demək olar ki, hicrətin 80-ci ilində, 80-ci ilində doğulmuşdur və təxminən 122-ci ilində isə, yəni vəfat eləmişdir. Vəfat eləmişdir. Ancaq Zeyd ibn Əlinin də, yəni Amavlər, amavi Amavi hökmlərinə qarşıbaşıma qafan qarşı, mövqeləmişdir ki, o demə ola ki, Amavi hakimlərinə qarşı yəni şahlar yəni müharibə etmişdir. Bunun da bəziləri yəni iddiə edirlər ki, yəni, o yəni xaliqəli sultanlıq istiyi əslında isə yəni tarixin yazılı məlumatlarına görə onun ə, Amavi hökmlərinə qarşı çıxdılar əsas səbəblə isə yəni, o Amavilərin Amavi hakimlərinin zalımlığına dici deyəcəyik ki, ki, yəni o cür yəni onların zalim zünkar olduğundan ceylün əhli, yəni onlara qarşı çıxmışdı. Amma bəzicə da yazılır ki, e, güya ullar, e, yəni hakimət xalifələrinə döşülər, əsə nəysə ullar, yəni zalımlığa, yəni bizi e, deyirlər, əcünükalara qarşı o hakimiyətə qarşı çıxmışlar. Bu onların e, rəyləri barəsində isə danışanda biz deyik ki, onlar həqiqətən də rahatizlərin ehdi ehdi etdiyi ehtiqadları eləmirlər çünki onlar yəni imamların məsələləri haqqında bu rəy də deyirlər həmçində e, onlar e, ka pundadı gemillər kimi digəlcəyiz biz bu barədə ona xəfə edirlər çünki ümumiyyətlə mehdinin gəlməsi zəiddinin gəlməsi əhl-üsünlə ki mehdi yəni gələcək sadəcə bunlar isə rəhsilədə isə tam başqa bir etiqaddır başqa bir şey dedi ki bu mehdi daha oğlunun əsvadı Məhəmməd idi Muhammed ibn əşka, əsgər, yəni əşkərin oğlu, yəni 11-ci imamın oğludur. Yəni Mehdi sadəcə vəhsifətidir ki, çünki Mehdi yəni hidayət edəndir. Çünki könsəm bolur ki, Mehdi gəlməyi ilə yer kürəsində də yəni bolluq, ədalət bərdar olacaq. Buna o da Mehdi özü hidayət verən, hidayətə yönəldən, düzün yola yönəldən deməyidir. Və bu baxımdan da o Mehdi sifət adı deyil, həmçində peyğəmbər s.ə.m.də sifət edilən biri, yəni Mehdidir. Çünki peyğəmbərəm buyurub ki onun adı mənim adımla, hər vaxta adı mənim atamın adına olacaq. Çünki peyğəmbərəsən adı Məhəmməd idi və onun atası da Abdullah və Mehdi də gözlənəcək. Mehdin də adı Məhəmməd idi və onun atası da Abdullah idi. Abdullah. Və bu da, bu da, Mehdi də ümumiyyətlə də. doğulmuyor. Çünki Mehdi düzdür, işəm almaqları yazır ki, yəni tarix kitabları, onların kitabları yazır ki, yə, ə, Abdullah İbn Abdullah Əsferin 11-ci mamlı oğlu doğuldu. Sadəcə onun doğumunda, yəni tərikələrdə, çünki bəzə deyir ki, 163-30-cı illərdə doğuldu, neynədi? Bəzə deyir ki, doğuldu, sonra 5 yaşında qeybə çəkildi və onun, deyilər ki, İraqda Kufada qeybə çəkir, bəzəlik Şamda qeybə çəkir, bəzəlik Mədəndə qeybə çəkir, bu da hamısı batı də elədir ümumiyyətlə onun tarif kitabları şübh edir ki, ümumiyyətlə İmam Əskəri 11-ci iman, ümumiyyətlə sonsuq -son onun evladı olmayıb. Bu, huh, yəni, baxməyətlə ki, zeydlər, yəni İmam Mehdi haqqında, yəni, düzün rəydə olmasılardı. Onlar onu gözdə məsələdə, amma əslində isə, yəni, o cür insan gələcək, çünki bu həccəhiyyətdə, malı, cəhəddə, həccədə vəhir olmuşdur. Halbuki bunu da ihtar etməyə düzdür. Həmçində o, yəni əliniz qalsın da dimillər ki, çünki yəni rahsilə cənabı yəni, bin səbanə etiqadını daşıyırlar ki, Əli rəziyəllahu anə ölməyib, o növbəsində yəni, nazil olacaq. Bu etiqadəcə Zeydi firqəsindən olanlar bunu etiqad edəmirlər. E, Həmçində onlar Necə deyərlər, böyük günah sahibi haqqında olan ürəyləri odur ki, böyük günah sahibi beyin iki mənzil arasında, yəni müətəzili əqdəsindədirlər ki, çünki əhlüsünə deyir ki, böyük günah sahibi qiyamət üçün Allah sonu istiyarı atmadı. Havaricilə ki, onlar eləmək ilə eləməkdən bir yerdə əbədə cəhəndinə getdilər, ancaq müətəzilə edirlər ki, onlar iki mənzil arasında var, hansı ki, bu eytiqadı da zeyliyyələrin bu eytiqadı daşıyırlar. Amtendə zeydiyələrin əqidələrindən biri odur ki, e, al, qədərə və iman, qədərə, bir də qəza qədərə iman da, yəni Allah'a imandandır. Hər bir şey Allah Subhanahu ki, dır və bu da əhl-üs-sunnəyə uyğun etiqaddır, əhlinə uyğun etiqaddır. Onlar ki, onlar e, dedi ki, onlar əlinin qayıtmaq barəsində də etiqadı daşımırlar, çünki bu batil on avaz 5-ci firqələri isə yəni Rəhman firqələlərindən də yəni Şəhran firqəsindən də dedi ki, Rafizilidir. Ki, bu da ən şiddəlisi, ən ağırlısıdır, ən ağırlıdır. Ümumiyyətlə, rafidi sözü e, lügəti mənasında tərik eləmək, yüz döndərmək, e, arxat göndərmək deməkdir ki, yəni insan nədənsin yüz döndərib, arxat göndərməyi rafid eləmək, yəni tərik eləmək, yüz döndərməkdir. Amma İslam mənasında isə, İslam mənasında rafidi odur ki, hər bir tay, tay, tay firqə, hansı ki onlar, e, Demək olar ki, batıl eytiqatlarla hansı ki, e, xal xalifə raşidinlərə yəni təkbir eləmək, və sahibləri təkbir eləmək və eytiqat eləmək ki, e, xilafət əli və onun müliyyətindədir, hansı ki, bu barədə e, Peynçəm hədisdir, onların eytiqatına görə və e, və xəlifəli başqasında doğru deyil, bu cür ehtiqatları daşıyan ıslahə mənəlisə, yəni rafıcı yəni, hər bir, rafıcı o kəs ki, o kəs ki, deyilir ki, sahiblər kafir oldu, xilaflar əşrində kafir oldu və xilafə əlinin, əl əl əlidə və, və əlidən başqasındaysa bu batildir, bu cür ehtiqatların sahibi rafıcı salihdir. Və dedir ki, onların isə bu adı qazanmaqlarına səbəb isə, Dedi ki, bəzi də ki, onlar Zeyd ibn Əliyəyə üz döndərməklərindəndir, çünki onlar üz döndərənlər razı qalandılar və onunla qalanlar isə zeydilər sayda. Bəzi də deyir ki, onlar səhabiləri söyməklərinə görə səhabələrdən üz döndərməklərinə görə vaxtız ablandılar və bəziləri deyir ki, onlar haqqdan üz döndərdiklərinə görə inətdilər. Rahatsaləm aykəndə İbn Cəmirə rəhməhullah məşhur sözü var ki, həqiqətən də onların bu yalançı onların isə bəzi yəni amillər var ki, onlar təqiy yəni yəni gizli örtməyi yəni özlərindən dinə isqatdan saymışlar. Və ə, və onların mövcudu olduğu yer isə müəlliflə yazıq ki, onların əsasın mövcudu olduğu yer İrandır, ondan sonra Hindistanı bilə Pakistanda mövcuddurlar, düz onların isə az bilgisələri, yəni düzdür biz rafislərdən danışırıq ki, əsasın olduğu yer bu dövlətlərdir ancaq e, işiyən məhsəbliysə demək olar ki e, e, dünyada çox yerində var, həmçində bizim dövlətdə de o cür yəni məhsəblərdən var və onların rafislərin altlarına gəldiksə isə Xaşəbiyələr və də İmamiyələr. Onların fərqlərindən adlarından Xaşəbiyələr və İmamiyələr ki, Xaşəbi yəni taxtallar taxta sözündən götürülüb, çünki onlar döyüşlərini taxta ilə edirlər, çünki onlar kılıç qaldırmaqla və etiqad ediriklə ki, kılıç yans imam qal gəlməli olmalıdı. Həmin də onların etiqadlarının biri də cümənin imamlıq qılmamasıdır ki, yəni bu gün də yəni rahatsızlar, yəni görürük ki, cüməni qılmırlar, onlar canın cüməyə camaat olması olmaz, tələyhisi İmənin onlarda baş verilməsi üçün onlarda imam olmadan şey imam da onların etiqadına görə yəni e, mehdidir ki, hansı mehdi gəlməyir ki, onlar cümə edilməzdir. Və ikinci ilə gələn bir də onların iməmiyyələdir ki, onlar da yəni o imamlıq etiqadını imamlıq yani etiqadlarını taşıdığına görə onlar imamiyyələr adlandırılırlar. Bu onların əsas əsas e, fiqələrindən istəsə fiqələrində isə yəni, rafsa ənsı fiqələrində 12 yəni 12-li ilə 12 imamlardır ki bu da onların əsas yani 12 imam ehtikadının taşımasıdır ki biz bu bahədə onlar yani, oxşar dəlillər göstərilir və onlar ümumiyyətlə imamlar bahələsində çok vakil ehtikadlar e, meydana gətli hansı ki, imamlar məsumdur imamlar öz istəməsi işte, ölməzdir imamlar, ümumiyyətlə yani, bir vakil ehtikadlardır ki, bunlar hansı ki E, İslam dininin üsullarına tamamiləcindir. Çünki onlar e, imamlara tamamilə ilahi süsvətlər veribliyək ki bu da hamısı batildir. Ancaq onların e, imamlarına gəldiydə isə, onların imamlarına gəldiydə isə onlardan birincisi Ali ibn-i Talibdir ki, ikincisi Həsən ibn-i e, Talibdir. Həsən ibn-i Ali'di, yani Ali'dir, yəni Ali'nin oğlu üçüncü Hüseyin ibn-i Dördüncü Ali ibn-i Hüseyin'dir, yəni ki həmən bu Zeyd-i Beşinci Muhammed ibn-i Ali جعفر بن محمد الحسين الصادق يحكينك امام موسى بن جعفر القاظم شكينك علي بن موسى الرضا الرضا محمد بن علي الجواز ومحكينك علي بن محمد الهادي ومعكينك الحسن بن علي الأشكري يعني بها من أشكري حسن بن علي الأشكري ومحمد ابن Muhamməd ibn al-Həsən Əl-Əsqəriyət qansı ki o 11-ci imam isə tarix sülhəyir ki, umumiyyət və onun evladı olmayıb və bu 12-ci isə bunlar yəni sadəcə yazmaqda məqsədləri 12-ci təməlməsində yazıb və əslində isə belə baxanda isə bunlar yəni umumiyyət və imamlıq Düzdür, əslində isə şəriətdə imamlıq xəlfəli rəhbəli deməkdir ki, biz əgər buna şəriət istilahi ilə baxsaq, görədik ki, 12 imam sadiqlarına yalnız və yalnız əli ilə həsən xəlifə olublar. Qalan isə onların etiqad elədikləri, yəni 12-dən 1-ci, yəni 10-12-nin 1-ci çıxsa, qalan 9-u heç biri yəni xəlifə ola bilməyib bən. Yəni Şad bunlarda isə bu baxımdan onlar yəni məğlub olduqları ötürü onlar belə çalış, orta məqsəd imamlıqda məqsəd, yəni xəlifəlik de, imamlıqda məqsəd xəlifədən də mə qabaq peyğəmbərdən qabaqdır. Çünki onlar yəni Qurandan da dəlil gətirdilər ki, o zaman ki İbrahim əleyhissalam peyğəmbər olduğu vaxtı dedi ki, Allah məccən-i müstəqin iməmə İbrahim Əsəmdə ya Rabbi Peygamber olduğu halda İbrahim Əsəmdə oəl ki, Allah'ın məni müstəqlərə imam edəm. Və bu baxımdan bunlar onu dəlil gətirilər ki, bəli, imamlıq Peyğəmbərdən yüksək yüzbəlidir. Çünki İbrahim ə.səlam Peyğəmbər olduğu halda imamlıqsədir, amma bunlar əsələn Quranın təfsirindən və luqatəndə İslamdan çox cahilirlər. Burada imamlıq xəlifəli, rəhbəli deməkdir. Burada imamlıq, yəni örnək deməkdir, hansı ki, misalmanlar yəni, onları örnək tutsunlar deyə, aydındır və bunlar da, yəni, onların edilir ki, Rəhzənin də istəkətindən bir ki, onlar Quranı zahirən, vaxtən, istədikləri qədər, havaları istədiyi kimi təfsirlər və ümumiyyətlə onların Quran haqqında, yəni, rəyləri də ümumiyyətlə gələcək ki, onlar ümumiyyətlə Quran haqqında nə ehtikadlarlar. Ancaq onların, E, ə ümmət-rəfətçi məşəbbəsinin yəni dünyada yaranan əsas məktəblər düzdür, bəzi hallarda yəni rəfətçi hakimlərinin yəni hakimiyyətdə olmaqlarıdır. Belə ki, baxırıq görürük ki, məhsəsin, e Xətai kimi, şəhsimal xətai kimi, yəni səhələvi dövlətinin rəhbəri halbuki Azərbaycana da yəni, o qılın tüzünə gəldi, həmin rahatsız ilə yayıldı. Yəni, elə başqa dövlətlərdə də yəni, çox vaxtı bu qılın tüzünə yayılıb, həmsində o yayılma səhələnə biri də, müsələmanların öz dinlərindən xəbərsiz olduqları, xafil olduqlarından ilə gəli ki, e, onlar e, öz dinlerinden bir haber oldukları halda yani onlar o cü yayılmış o cü Çünki insanlar öz dinləri haqqında heç bir məlumatı olmayanda, heç bir məlumatı olmayanda onlara, yəni Əhlibeytə məhəbbət, Əhlibeytə, yəni şeyrcə, yəni danışlanda insan həqiqətən də ürəyi yanır. Çünki o zaman ki, yəni sənə danışsalar ki, Əhlibeytə qarşı olan zülm, Hüseynə qarşı olan zülm və Səddam besməşən həqiqətən də elə bir müsəlman yoxdur ki, qəlbində Əhlibeyt sevgisi olmasın. Çünki təyinəsən buyurur ki, Əhlibeyt səmi ümmətin imamındır, imamındır əhliyyətə buğdu eləmək isə, həyətəndə imanın zəhif olmasındandır çünki əhliyyətə buğdu eləmək nifakdandır əhliyyətə buğdu eləmək və onlar da bu cür ehtiqatlarla görürsən ki yəni hər hansısa bir yəni, görürsək nəsəsə bir məsələ problem qaldıranda Hüseyin üş mədrəsesi Hüseyinin mədrəsesi, Hüseyinin şəhər yolu yəni, bu cür şeylər meydana gətirilər ki yəni zahirəndə olsun yenirlər, yəni insanda hürb yükseləmələ gətirilmək əslində isə bu çox batıl bir siyasi cəriyandır yəni baxsaq görürsək Bağsa görsək Hüseynin qətlinə əsas səbəb onlar özləri oldu. Çünki o zamanki, yəni Zeydın, Zeyd ibn Muaviyenin boşluğu, Kərbəla yaxınlığında olanda o zaman atıldı Hüseyn radiyallahu məddən çıxdı. Məddəqona sahabələri onu nəşət elədilər. İndi şey Kufəyə getmə, atı o da orada elən ki, o məhkədə getdi. Məhkədə onlar çox nəşət elədilər. Nahid o məhkədən etməmişsin və bu olaraq özün əlidən olan başqa qardaşını e, elçikimi göndərmişdir. Bu da artıq ona məktub yazmış ki, burada sənin tərəfdarların harca 40 mindən yuxarıdır və bu da Hüseyin də ona allanıb getmişdi, yəni ona inanıb getmişdi. Sadəcə artıq Ey Yezidin qoşunları Kərbəlayə çatanda, var artıq onlar gördülək, orada deməli onların tərəfdarları var və onlar onun tərəfdarları aradan götürdülər. Və o 40 minnən də cəmi e, çox adam qəti 4000 qaldı. 4000 qaldı. Yəni artıq Hüseyn ora gəldikdə 4000 qoşun var idi və döyüş başlamamışdan qabaq da, başlamamışdan qabaq da o 4000 insandan da, yəni Yezidin qoşunları, yəni Abdullah ibn Zədid ibn Əbihi, İbnu Ümməhi, Cədid ibn Ümməhi, ana ibn, yəni ibn Zədid O orada deməli o qoşuna xitbel mühafizə edib və indi kim qaytsa da ona çinə biləcək. Bu o 4000 qoşun demə ola ki, qayıdır. Onlardan təxminən orada 50-60 nəfər qalır. Və cənnətdə götürsən 144-144 nəfər keşiy elirdi. Üz bəzi də bəzi də də ki, o qoşun tamamilə qayıdır. Təxminən 70-ci nəfər şeyin özü gəldiyi adamlar qalır. Və bu vaxta atıb Demək, Hüseyn görəndə ki, onun tərəfdə olanlar tamamilə qarşılar və onlar döyüş, döyüşmək istəmir. Və o deməyə laqı ki, o vaxtı yelsin də orduda olan oxşunanlar iki nəhərl rəhbər var idi. biri həmişə ziyad idi, e, çünki onun bəzdəri yəziylə qarşı ziyad idi. Bir də başqa bir rəhbər var idi, döyüşün səygedəsi var idi. Və o gəlib Hüseynə deyir ki, elə təslim ol. Yəni e, döyüşdə olmasan Və Hüseyn də de deyir ki, bəli, mən razıyam. Mən e, gedərəm. Deyir gəl, ki, beyət eləyirəm, ya buraxın qayıdı məhkəyə yerəşir, buraxın mənə icazə verin girim, küpfəyə im orada yaşayım. Və bunu da atıl ziyada gəlib deyəndə belə Hüseyn belə ediyə alır və həmin o ziyadın yanında bir dən onun, yəni var, çox pis, nanəci bir insan idi və o şey, ziyada deyir ki, sən niyə görəsən ki, yeddi yana geçsin, o deyir sənə beyət eləşir. Və o belə gəlib, ziyad gəlib Hüseynə deyir ki, mən şey, yəni yox, mənə bəyt eləməyənsən, və Hüseyn də onun bəyətini qaytarıb ki, mən eləmərəm və bunlar da 3-4 gün müddətdə burada qaldılar və yenə Hüseynin döyüşmə fikr olunur, çünki 70 nəfər, yəni onların qoshuna təxminən 4-5 minə qoshun var idi və nəhayətə, yəni Hüseynin qardaşı uşaqları iddia edirlər ki, döyüşünə, çünki onların atalarını öldürtmüşdü və artıq 3-4 gündən sonra, yəni 72 nəfərlə yəni qəzəbin qoshunu qarşılaşır, biz də orada, yəni bütün kişi İki xeylərlərin amansız əsləsində dətlə getirirlər. Yalnız, yalnız bircə oğlu qalır orada. Bircə oğlu sağ qalır da xəstə olur, yəni, döyüşmür, arabada qalıb, ona əldə edirlər. Beləliklə o qadın xeylərlərini və həmən o qalan oğlan uşağını qalın uşağını gəzini yanar küpfəyə gətirlər, əslaqlaşama gətirlər və onlar da orada 1 ay izidə onlara qonaqlığı verir, yani onları qonaqlığıda saxlayır və sonra sonra onlar qayıdılar yenə yəni, Mədnəyə. Yəni bu gündə, bu gündə görürük ki, ə, onların əsas Hüseyni demək olar ki, həlak olmasının səbəb özləri olduqları halda bu gün Göyçə qəhrətsiz gündəvəti nə sə, onların belə bir gün var. Göyç üz gözlərini qızırlar, qulun başına qulsuz qol nəyin edirlər? o şeylər oldu ki Onlar onu orada tək qoydular. Orada onu tək qoydular halda isə bugün həmən o boş-boş şeylər eləmək, yüz gözdürmək, neyələmək, yalancı bir şeyin əhli bir şey, ziddiyənin şey, bu nədir? Tamam elə şeydir. Çünki onlar necə ki ona e, əhli beşçi peyğəmbər səfirsiz etiqad edirlər ki, onlar həqiqətən sərf və peyğəmsanlara çox acı lənətlər edirlər. Yəni peyğəmsan yoldaşına niyə ki, fəhşli edir, idi ittiham edirlər və onların etiqadına görə odur ki, yəni Cəbrayilə salam Quranı əhliyə gətirmişik və Əli Cəbrayil gördük ki, Əlin yaşaq dedi ki, vurub əlindən alacaqlar, aparım verim Əfsulunə Əhmədə, fəzi verim Əhmədə. Yəni bu yaşayan insan necə ola bilər ki, yəni yəni əhli beş çevrisi, yəni ittihaylaşır. Və onların etiqatlarına gəldikdə isə etiqatlarına gəldikdə isə onların etiqatlarından biri təqiyyədi. təqiyyədə yəni yüzdə bir şey deyib içərdə də başqa şey izah edər, cizlətməkdir səbəbi də odur ki onlar tanınmasınlar deyə və ya da ki zahirən sənə mütəfiq deyib altdan altdan isə sənin qalsın deyə bu da onların hallarıdır ki bugün də biz o rahusudərdə bu tür halları görürük ki bunu aqsələrdə zaten görürsən ki sən gənil deyib bəli dizəm belə dizsəm ancaq görürsən isə əgər dizdiyənhalb niyə görəbəsənə təsirim olmur çünki onlar onu yüzdə deyirlər amma zahirdə nə edirlər həqiqətən də yəni, yalançı insanlardır bunda Əhmədi ibn Teymiya buyurur ki onlar ən yalançı insanlar belə rahat çünki onlarda təqiyə onları yəni yalançılar vaada Onların etiqadlarından biri də yəni Quran varsın etiqadı çox batılı bir etiqaddır onlar etiqad eləyirlər ki, etiqad eləyirlər ki, bu Quran, yəni, Dəyişilmişdir, bu Qur'an nazir olan Qur'an deyil, həyətən də onlarda Fatimənin Qur'anı var ki, o Qur'anla bu Qur'anla bir hərif də yoxdur, çünki bu, batılı ehtiqatdadır, Qur'an haqqında batılı ehtiqatdadır, yalnız ki, Allah subhantalla buyulub ki, İnnə nəhnən zənnə ziqrək və innə ləhul hərfidun, biz Qur'an nazir biz Qur'anı qoruyacaq. Və bu zürdə onlar o zür ehtiqat ki, Qur'an təhrib olunub, dəyişilib, Həmin orada odur ki, vilayət şurası var və vilayət şurası siz onlar oradan kondarma ailələr var onun səbəbi ki, guya orada qulanda vilayət şurasını səabilə çiyiliblər, ki, orada əlinin imamlığı ondan sonra gələn sürətin əhli imamlığı, yəni meydana gəlməlidir. Bu, hamsı çox vacib əhkidatlardır. Həmin onların səabilə üstün əhkidatları isə odur ki, onlar bildirdilər ki, yəni səhabələr, yəni peyğəmbərin ölümündən hamsı kasır odur, kasır oldular və iman bu vaziyyətə gətiribdirlər e, və deyirlər ki, səhabədən yalnız 7 nəfər e, salamat qaldı. Onlardan da biri Miqdad, ondan sonra Abu Zər və Salman Fars kimi səhabilər salamat qaldı. Qalan səhabilər nə oldular? Demə ola ki, irtdət oldu, yəni dilə döndülər. Həmçinin onların imanlar qaydası etnabları odur deyirlər, imamlara mələk mərhələnin, mələklərdən üstün, ondan sonra Allahdan üstün sifətləri var. Çünki qiyamət gün Allah səmalı cənnət cəhəmin icazı verilməndə sonra sonda imamlar icazı verməlidir və imamlar cənətin qatılandı kimisi ilə bıraqlar, kimisi ilə bıraqmırlar və bu cür batılı etkə bu ki, yəni bunların danışmağa insanı tanışı yəni bu cür batılı etkət var yəni, o cür firqələrdə o cür firqələrdə var 10 yadına saxlar danışasın deyəsiniz Amma isə e, başqa məsələlərdə isə başqa məsələ isə onların, yəni etiqad biri Mehdi'nin gəlməsidir. Düz Mehdi'nin gəlməsi, şəhət isə də var ki, İmam Mehdi gələcək. Bunu necə biləmir? Sadəcə onların hissod elədikləri, onu göndərdikləri forması, bu forma deyil. Çünki o heç də imam məşlərinin əslandan deyil. Çünki onlar ümmət ilə edirlər ki, biz bir yerdə deyirik ki, onlar etiqad edirlər ki, bu doğrudur. Doğuluk 5 yaşında qeybet çeşilir. Belgedeki 6 yaşında qeybet çeşilir. Ve sonra iftihaz edinler. Hal da qeybet çeşilir. Mədinedə, Küfada, İraqda, Qəsrədə, Şamda, Misridə. Sonra başqa bir ixtilaf edir. Haradan çıxacaq o? Yenə məşhurdur. Bəzə deyimlərdən çıxacaq, bəziləri Kufadan çıxacaq, yəni Şamdan çıxacaq, yəni onların öz atasının evindən çıxacaq. Bəziləri deyir ki, o Şamdan çıxacaq, bəziləri Misrdən çıxacaq. Bu bəhədə bütün bu ixtilaflar görəndə, bu qondağmaları görəndə zahir olur ki, bunların o barəsində etdikləri ixtira həqiqətən batıl etiqaddır. Yəni onun yeri Bilin bir, hətta o, doğun yübdə, çünki doğun insan bu günə ki, mövzu Bu, onun qeybə çəkilməsində izrar oyun sülüq edirlər ki, bəzədir ki, qeybə çəkildiyəyə görə, çünki ki, onu çox ümid Qorxudub ki, onu öldürərlər. Ancaq tarix sübut edib ki, elə vaxt olub ki, Rəhsilə hakimiyyətdə olublar. Təxminən Fatimiyə, yəni firqəsi olan, yəni şeylərin Fatimiyə firqəsi olan təqribən 200 ilə yaxın xərfəliqdə olub, yəni, Misirdə Fatimiyə tərifəsi qurulub. Bu müddətdə niyə görə çıxılıb bu? Yəni bu cür şeyləri görəndə görürsən ki, həqiqətən də bu cür yanaqdarma yəni, batıl, batıl şeylədir. Və onların isə bəzi etiqadlarından yəni, Quran haqqında danışdıq, Ondan sonra haberer e, hakını danıştı ve bence de e, ku'ran hakkında onların müvlgmin danıştı sağdır hakına danıştı ve sonda ise umiyetle yerler e, alimlerinde de yani onlar başın hükümlerine bahanda düzdür umiyetle Rafislər barəsində, hükümdə də alimlər müxtəlifdirlər. Ümumiyyətlə, e, bir insanı tək-bətək yəni, özünlüyündə kafir eləmək ümumiyyətlə, e, əhlüsünlə bu barədə ən yəni, qorxaqlardan olur. Çünki insanı tək-bətək kafir eləməkdən ötəri, həyətləndə çox müşkün məsələdir, orada dəlillər, baş şəhslər var. Ona görə insan heç kimi e, tək-bətək kafir eləməli deyil, hətta dəlillər, şəhslər tam gəlməyəcəkdir. Amma o ki qaldı isə, islama olan, e, İslamın əsaslarını, usullarını olan batil əqidlər var ki, bəli, bu barədə isə insan artıq dindən çıxmış halı. Çünki o cür batil etiqadlar eləmək halı ki, Allah Subhanahu taala ilahi sifətdən heç bir məxluqa verməyə, hətta ki Allah'ın ansə bir necə deyirlər, e, insanlığa bormaq istəyir ki, yani, Allah deyənlər də bugün gün mövcuddur. Onlar da ələvilər şəxslər, onlar da bu gün harda isə sürə yaxınlığında mövcuddur. Onlar da əlinin ilahlılığını yəni isbat eləyək, yəni Allah olar sayılır ki, və bu bütün bu buatil əqidələri görsək, bu rahatlıqlarda görsək, görsən ki, həqiqətən də bunlar hamısı bir-birinə qarşılıqdır. Hamısı bir ilə qarşılıdır. Bəli, əslindən qayıtsaq, əslindən qayıtsaq görərik ki, bəli, ən birinci gözəl bir məhəbbətlə, gözəl bir ideyə ilə, gözəl bir əxlaqla meydana çıxan, formalaşan ədrin tariqlarları nəhayətdə görürükdə, işte. sonra nəsə biz şəhsə, biz zərək meydana formalaşdır və dində təmahkarlıq etmək istəyənlər yəni hansısa bir e, nəsə bir necə deyərlər e, bir batıl əqləsini yəyər, hansısa bir özünə damazla toplamaq istəyənlər görsən ki bu şeylərdən çox isfadə edirlər necə deyirlər e, Əhləbeyt şey şey deyəndə ki, Əhləbeyt-əməhabəd bucbur fətilə gələn göy kərləndə bu axırda dini bir e, dini bir e, necə deyərlər firqə yox, görəsən sonda bir siyasi bir firqə kimi meydana. Demək ki, məsələn bu gün də məsəl İxvan-ı Müslimlər o da yəni siyasi bir yəni, cəmiyyət, siyasi bir firqədir. Yəni dinin bir firqə deyil. Yəni onların da bəzi ehtidar ondan baxsan görsən hamısı Əhləşinə ehtidardır. Amma onlar firqə kimi çünki ümumiyyətlə şəriətdə firqəlik olmaz. Bye ən yani, əgər bir insan əgər ki əhsənə vəcəmən ana amma ki hansı bəli insan ola bilər insan ola bilər də əlvin vaxtında əlvin tərəfdarları müəyyən tərəf çünki vaxtı şialil tərəfdarlar aidd idi və əhləbeyti də sevgisi də bu da gözəl şeydi, hər bir insanda da olmalıdır və bunidik sələflər buyurdu ki əgər şialilik əhləbeyti sevgisi isə imam şəhri buyurur ki elə şialilik əhləbeytə məhəbbət səmenəcədir şial çünki məhəbbəti əhləbeyt səmenədir Səndə Həsən, Şeyhin, Fatimə, Əli. Bunlar Əhli Beytdəndir, çünki Peyğəmbərimiz onlara xüsusi hörmət. Ancaq onların, yəni bu cür e, məhəbbət uydurmaqsa altında Abla ibn Sabanın törlətdikləri ehtiqadlar, Yahudi e, nəzdilə dinindən gələn ehtiqadlar və sonra da İslamı o din o din niyyət o cür əməllərlə O cür siyasi məhəbbətlə, mə. o cür məhəbbət, e, qondarona məhəbbətlə mə dini partizanlıq hissiyənlər isə, bəli, bu gün də o cür şeylərdən istifadə edirlər və görürsən ki, yəni heç bir əsaslı sübutsuz danışıb, amma görürsən ki, nəhayət elə qanlı-baxtlı şeylər meydanə çıxarırlar ki, halbuki heçlik, yəni yaranan şiəlik, əgər Əhli Beytə məhəbbət, Əli məhəbbət isə, amma bizə görük onlar tamamilə iskanlarda fəğimizdirlər. Namaz olsun, oruz olsun, həcc olsun, zəkat olsun və namaza yeni-yeni şeylərin formalaşması Adəm əcəsinə qardaşım sual verdi ki, mühürün tarixinə baxsa, görək mühürün tarixi çox olsun, 2-ci əsrlə silanc olacaq. O da ki, o niyyətlə yəni, ki, onlar düz deyillər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni torpağana məsuliyyət problemimiz torpağa torpağana məsul. Əlində torpaq Ancaq o əlində mühür gətirib, etibq edən yox, paxtır. Paxtlığı da nədir bunların? Hüseynin qanı toxunur. Yəni Hüseynin qoy olsun bədənində maksimum 5 qız var. Bu 5 litr qan neçə əsrlik Yəni, o torbaqa nə qədər başlayıb, nə o qədər çoxalır, yoxsa ki onu yetişdirilər, nəyini bəlkə ilə keçmələr o qan qıtanıq. Yəni, hətta o qan olsa nə belə ona namaz qanıq, çünki qan bəzir, yəni fikr məsələlərə görə qan hətta nədə salıq. O cür batır-batır şeylər insanları, o cür şeylərdə salmaq, buraq Hüseyin qan tüldüq, onu qan tüldüq, onu qan tüldüq, var ki, Hüseyinlə dəksən əlinir, əsniyə görə Şeyx də haqlı əlidir. Niyə görə Əlinin nəhəfət edirəm? Hətta biz bir şeyə baxsa görərik ki, ayət 12 imam isadirimiz 12 man, yəni rəssən etdiyi 12 man görək bunların hamısı Hüseynin nəslində, Həsənin nəslində deyil. O da ona görə ki, Hüseynin nəslinə hansı nəsləndən farsun böyük olan yezdi yezdə girdin, qızını alıb ondan törlənənlər də bunlar Yəni bunlar Paxtan olan, Hindan olan uşaqları 12 onluğa aid elirlər. Amma ki, yəni yani Həsənin və deyilir ki, əlini isə öz vətəni isə ümidlə 12 imamlardan, yəni imamlardan sayırlar və düzün Allah u səllallahu əleyhi və